Дівчата, збившись у невеличкі гурточки, сиділи, мов, з райки білих гусей на зеленій траві понад річкою, плили вінки з польових і лісових квітів. А порубки розділилися на три гурти. Один гурт установлював посеред галявини, зроблене з дерева і соломи, ідолище купайла. Другий лаштував ідолище марени. А третій носив з лісу хмиз для купайського багаття. Либідь і Цвітанка підсіли до подружок, почали й собі плести вінки, сплівши, заквітчалися ними. «А тепер поведемо хоро!» – гукнула Либідь. «Всі у хоровод!» З криком, сміхом і вереском дівчата спурхнули з прем'ятої трави і, ставши кружка, взялися за руки, пішли в танок. Почали... Жартівливими піснями зачіпати хлопців. Ой, по горі, по горі, кроки споріз. Забрав дідько хлопців та в ліс поніс. Почувши, як їх зневажають, хлопці ураз покидали своє заняття, стали кружка, тупнули ногами. Ой, по горі, горі, крокоситься, ухопив куть дівку та й носиться. Дівчата обурено залементували. Але рушили хлопцям назустріч. Обидва хороводи поволі зближувалися, лунали жарти, сміхи, веселі вигуки врешті зійшлися. Хлопці розступилися і охопили дівочий круг своїм кругом. Так що обидва ідоли, Купайла й Марени, опинилися всередині хороводів. Тоді либідь весело, грайливо защебетала. Ходили дівочки коло мареночки, а хлопці ватага навколо купайла. Купецький вечір розпочався. Пісні, примовки, танці. Дівчата кружляли в одному напрямі, хлопці в зворотньому, потім навпаки. Виблискували загорілі дівочі литки, побрязкували бронзові, срібні й золоті підвіски сережки стуганіла під міцними перубоцькими ногами земля. Цвітанка у загальних веселищах забула про своє гори. Обличчя її розпогодилося, розквітло, засяяло. Сімнадцять літ. Це той час, коли журба не в силі надовго поселитися в серці. І воно сповнилося нестримною жадобою життя, щастя, радощів. Вона відчула на собі чийсь пильний погляд. Підвела очі. На себе побачила кия. Розпашило його від швидкого танку. Весь у білому, підперезаний ремінним поясом з китицями і срібними накладками з коротким мечем при боці, він скидався на білого лебедя. Який же гарний! Який дужий. Такого ще й не зустрічала за своє недовге життя. Так і танцювала, не зводячи одне з одного захоплених поглядів. А коли утворилося спільне коло, кий став поряд. Поклав їй руку на плечі. І, нахилившись, прошепотів. «Гарна ти!» «Невже!» Дівчина почервоніла від задоволення. «Клянусь світовидом, танцював би з тобою до самого ранку. Я теж, почулося у відповідь сором'язливе признання. Їхні руки сплелися в міцному потискові. Раптом цвітанка здригнулася, зі щік збіг рум'янець. Що з тобою? сполошився Кий і прослідкував за поглядом дівчини. Насупроти за хороводом Стояв у гурті своїх воїв Княжич Чорний Вепр Невисокий З гордо піднятою головою На плечах червоне корзно На ногах жовті чоботи Густе чорне волосся Зачесане назад І перев'язане кольоровою стяжкою Ліва рука на рукояті меча Права уперлася в бік Обличчя закам'яніли Суворе А чорні очі так і свердлять цвітанку